rriak hogeita bosten diuen gaurko honetan osteguna da eta hau berrion albistegia duzu berrio osari irrratiaren albiste emankizuna. Beti bezala, bertoko berriekin hasiera emanen diogu gure albistegiari eta leniketa eta mendialdean mendialdea eskolara joanen gara, mobilizazioekin aurrera jarraitzen du, mendialdea guraso elkarteak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari eksigituz eskolako autobus zerbitzua berrezar dezan. Gaurko, elkarretaratzea deitu du, guraso elkarteak, goizeko sortzi de, sortziak eta hogeientan egin dute, odole mailen plazan aurzein heldu, guziak kasko, belaunetako, ukondoko eta bestelako babes neurriekin atera dira, eskolako bidera. Bestalde, biara erratxaldeko seietan batzarrea eginen dute kulturgunean, helduden astean eginen dituzten protestaekin tzak zehazteko. Eta zineaz itzeginen dugu zineforuma berriozarrera itzuli baita, bihar ostiralarekin zineforum ekimena abian jarriko da berriz berriozar groutxo film elkartearen eskutik aukera pare gabea da kalitatezko lanak ikusializateko eta horren ostean lagun artean komentatzeko denboraldi berria esan bezala bihar asiko da dedioses i hombres filmaren proiektioarekin pelikula lasaia baina interesgarriaz zinez, eta itzordua beti bezala kulturgunean izanen da arratsaleko sortzi terdietan. zen egunetarako itzorduak aipatzen. Ari garela kulturen artean emakumeen elkarteak bizikidetzaren aldeko lehen ibilbidea antolatu duela gogoraraziko dizuegu, larun bat honetarako kulturen artean emakumeen elkarteak. Berrri ozarko udalaren berdintasun arloak lagunduta antolatu du ekimen hau berdintasunaren eta bizikidetzaren aldeko lehen ibilbidea. Larun batean izanen da urriak hogeita zazpi goizekoa hamart terdietan Lanza Frontoitik hasita, Ibilbidea hainbat hiri ingurune eta ingurune naturaletatik igaroko da emakumeen presentziak leku hoien irudikapen, erabilera eta eraikuntzan sortutako aldaketa adierazgarriak ikusteko. Esan bezala, hori larun batean goizeko 10:30etan. Eta larun batetik igandera helduden igandean kontzertua izanen baitugu audi, auditorio berrian doinua musika bandaren hogeita bost urte urrena ospatzeko. Berriozarko auditorio berriak ezoiko oiko kontzertu hartuko du, datorren igandean doinua musikabandaren aurte betetzearen arira. Emanaldia, arriatxaldeko zazpietan hasiko da eta bertan herriko beste zenbait artista eta talde igoko dira. Taula gainera besteak beste elkarrikin abez batza, honek ere hogeita boste urte betetzen ditu. Fermin goini, trompeta jotzaila. Rebeka Etxarri, abeslaria, Christopher Gallet, Marimba Jotzaila eta Julian Irulegi Baritonoa. Kontzertua hasi baino ordu bete lehenagotik jasoal izanen dituzu esarrerak musika eskolan bertan. Hauze izanen da musika bandaren urte urrena ospatzeko antolatu den laugarren eta azken emanaldia. Eta kirol itzor duetan menndiragoa zen gure herriko elkartek hiru mendi ateraldi antolatu baitituzte. Alde batetik BKA medit talaldeak iturgoienera triturgaieneneko trinitatera eginen du, urriko ateraldia. Elduden larun batean izanen da hori, oi bezala goizeko sortzietan lantzeluze frontoitik abiatuta. Eta bestalde igandean, Los Amigos Dela Montaña mendizaleak taldea opakuako mendatea izanen du helburu, bertan mendia igotzeko asmoa baitute. Esan bezala igandean izanen da hori, goizeko bederatzietan eguzki plazatik aterata. Baina ez dira hauek asteburu honetarako antolatu diren mendi ateraldi bakarreak, mendialdea aldea guraso elkarteak ere, mendi bat prestatu du heldu elduen iganderako, morxe mendira joanen dira, mila eundazazpi metroko altuera duen mendia, sarbil mendilerroan eta egilor erritik abiatuko dira oinez itzordua lantzeluze plazan izanen da goizeko bederatzi terdietan eta besterik gabe egunkariak hartuko ditugu orain egunkarien edizio digitaletan ze jartzen duen ze titular zelerri ekartzen dizkiguten ikusiko dugu berria egunkariarekin hasiko gara eta onako titular deigarria ikusi dugu nafarroarekin eser ikusia duena euskara bideko zuzendariak dio euskal eremuan presiopean direla erdaldunak Bestelako kontuei buruz ondokoan irakur dezakegu greba mugagabea eskatu du Nafarroako epailen batzordeak. Eta PGE hautte auziarri dagokionez ze titular hau argitaratu du berriak gizarte politikarako kontseillari izendatu dute inigo aili Azkenik EAeko hauteskundeak aipagaien ditu berria egunkariak eta alaxe dio al izan ez gero bakarrik gobernatuko du EAJak baina akordioak lortzen saiatuko da Diario de notizia zen, Euskararekin zerikusia ikusia duen lerro burubatzen dakusagu, letra molde handitan, amasei eta hogeita mala urte arteko hiru farretatik bat elebinu, elebiduna da gaztelania zein Euskaraz. Beste kontu batzuei endago kionez, UPNek ze, UPN zentsura mozioa sustatuko du, atarrabiako alkatearen kontra. Eta eh, aurrekontuak ere aipagai ditu, Diario de notiziaek eh, lehenbi osasun departamentutik datorren berria osasun departamentuak eun mila eurotik hogeita ha bost milara jeitsi du autobus onkologikoaren diru partida Eta aurrekontuetatik alde egin gabe, Kultura begira, kulturara begira, jarri da diario de notizias. 2012an, kulturarako aurrekontuan afarroan 2006oaren erdia izanenda. Diario de Navarra hartuko dugu orain eta Nafarroako legebiltzarrera doa bere azalean. Nafarroako kutsa, testu liburuak eta parlamentarien soldatak eztabai dagai, Horixe da titular nagusia Diario de Navarraren edizio digitalean. Bestelako titularriak, bestelako lerroburuak ere irakurri ditzakegu. Nafarroak laguntza eskatu dio Espainiako gobernuari ualdeek eragindako kalteak direla eta eta e, beste titular batzuen artean, ostegun honetan euriak itzuliko dira Nafarroara eta temperaturek behera eginen dute. Azkenik, dagoeneko irakurri dugun titular bat errepikatzen du diario de Navarriak eta Alkatearen aurkako zentsura mozioa sustatuko du upn -ek. eta gure gaurko errepasoarekin amaitzeko gara egunkaria hartuko dugu esku artean, eszker abertzaleak barzinaren porrota azpi marriatu eta aldaketa eskatu du. Horixen afarroari eskainiitako titularrien artean lehenbizikoa, bestelakoak ere baditugu UPNek zensuramozioa aurkeztuko du atarriabian bilduko alkatearen aurka, Eta Naharroako gobernuz kanpoko erakundeek esalatu dutela, gobernuak kooperazioa lorrea deusestu duela hori da beste titularrietako bat, baina eh bukaerarako deigarrienetako bat utzi dugu Volkswagenen gainean duten hitzarmena azal dezaten eskatu diete Amaillorrek eta geroa baik UPN-eri eta Madrilgo gobernuari. A uxeraz egunkarien e, irakurtari dagokionez esan behar geni zuena orain eguraldia bertan amalau graduko temperatura daukagu berriozaren, euria ari du eta ariko du, egun osoan zehar, temperaturek ez dute ngora eginen nabarmen, gehienez emez gradu izanen baititugu, eta ngora egin beharrean, bera eginen dute temperaturek datozen egunetan, eta asteburura begira. Hauxa izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozari irreatiaren sintonian FMko eu1 edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten irratia en el 100.8 DFM Adi lagun iritsi da Piku Rock jaialdia Azaroaren 2an Hirutsungo Korikiro Aldegiak Gaurrez Berri Txarra Zutagar Bizarduna Chimeleta eta karpan DJ Potacho eta DJ Bun Sarrerak oihko lekuetan 15 € eta 20 € bertan Autobusak Iruña, Leitza eta Sakanatik. Esta haztu Azaroak bi ostirala 8:30tik aurrera. Informazio gehiago pikurok.com webgunean. Animatsaite! Anima Nagusiagoa, ostografia, garbizaletetan. Nekea.